I fremtiden så kommer det å ta samfunnsansvar på en skikkelig måte. Det kommer til å være et konkurransefortrinn. Og jeg tror både Colin Melvin, Henrik Mattsen og de andre innlederenes innledninger kommer til å peke på det. Jeg tänkte tenkt å ta utgangspunkt i bærekraft, fordi det å satse på bærekraftig utvikling er jo et tema som vi nå har veldig mye på dagsorden. Og mange ganger så blir det nevnt i forhold til klimatrusselen og miljømessig bærekraft, det skal vi ta på alvor. I tillegg så snakker vi selvfølgelig om ekonomisk økonomisk bærekraft, fordi at det er bare i en konkurransutsatt og stadig mer globalisert verden, så er det altså det næringslivet som klarer å produsere overskudd, som over tid er trygt, som gir verdiskapning og som bidrar til velferdssamfunnet Norge. Men i tillegg til det så er vi opptatt av at det bærekraftsbegrepet må inneholde tre ting, og det tredje er sosialt bærekraft. Vi må altså i den næringsvirksomheten som skal, som skal legges opp frem over. Enten er staten som eier, eller private eier her, ha det perspektivet for oss, at vi skal ha et bærekraftig og sosial utvikling, ikke, ikke minst i de tilfeller der vi er aktør i andre, uh, i andre land. Uh, vi, uh, her blir det spennende. Ja. Ha, uh, går ut fra flere har sett han der og der. Jeg har følelsen av at jeg møter han stadig, altså både uten briller og mer lugg og litt av hvert, men det her er altså Milton Friedman, eh, eh, sånn som han er. Eh, og han sa på i 1970 at «The social responsibility of business is to increase its profits». Det var altså eh, utgangspunktet, i hvert fall for mange den gangen, mens The Economist i 2008 nå understreker et socialt eh, ansvar at eh, tidligere eh, var noe en dreie med på å si for å se bra ut, men at det nå er mainstream, eh, at det er altså noe som kommer i det private næringslivet som ett absolutt krav for de godt, eh, godt eh, funderte og høyt vurderte bedriftene eh, fremover. Det mener vi er et godt utgangspunkt for en diskussion som handler om hvordan skal vi skal utvikle det bærekraftige næringslivet fremover. For vår del så har vi tatt opp dette temaet i eierskapsmeldingen. Jeg refererte til eierskapsmeldingen her i fjor. Jeg kommer, hvis jeg fremdeles er her, til å gjøre dette neste år, fordi jeg mener det som dokument faktisk er viktig for at vi som eierske synliggjører, ikke minst i forhold til de private eierne som vi eier sammen med, og som vi har intensjoner om å drive vårt eierskap. det for tema så har vi også sagt at vi har forventninger både til alle norske selskaper- Generelt. Men ikke minst så har vi et klart uttrykk for vad vi mener eh, bør gjelde for de selskapene der staten er eier, altså vår eierskapsposisjon. Og vi sier at selskapet med statlig eierskap skal være ledende innen arbeid med samfunnsansvar. Det er den forventningen vi som eier har. Og heldigvis så ser vi etter hvert at det flere eier har den samme forventning eh, som vi kommer tilbake til. Så er spørsmålet hvordan følger vi det opp som eier? Ja, der har vi altså, tar vi da utgangspunkt i eierskapsmeldingen og gjør akkurat det vi der har sagt at vi skal. Så har vi det samme i, i eierpolitikk-dokumentet vårt som kommer ut hvert år, og som sier noe om noe våre tverrgående forventninger til alle selskaper det staten eier, men i tillegg sier noe industrielt om hvert enkelt selskap hva som er formålet med det, så at det skal være klart kommunisert til resten av eiermiljøene. Så har vi altså kvartalsvise eiermøter med de disse selskapene som nærings- og handelsdepartementet er representereierskap i, det er 21 selskaper. Så har vi i år spesielle dialogmyter knyttet til det å følge opp samfunnsansvar. Det gjør vi nå med alle våre selskaper, begynte rett etter jul. Ja, vi har i hvert fall holdt på nå i våre halvåret for ha en gjennomgang av de etiske rettlingsinjene standardene på de kraver vi setter med hvert enkelt selskap for å bruke det som grundlag for å følge med hvordan selskapene utvikler seg fremover. Og den prosessen er vi midt inne i nå og, og har en grunnig gjennomgang på. Og så er det selvfølgelig så, sånn at uh, vi har som andre eier there dialog med de selskapene vi eier i. Men i den grad vi ønsker uttrykk for et behov for ändring av kurs, ja, så gjør vi det selvfølgelig gjennom selskapets organer. Enten generalforsamling, eller vi, muligheten vi har gjennom å delta i en del valgkomiteer, og sammensetninga av styrene i selskapene. Så det er sånn vi legger opp oppfølgingen av det herre punkte på samme måten som vi har lagt opp oppfølgingen av statens retningslinje for lederlønninger, for eksempel, som vi har vært veldig tydelige på i løpet av det og brukt de, de samme måtene å kommunisere på. Så spørsmålet, hva ser vi på? Ja, vi tar altså utgangspunkt i stortingsmelding nummer 13. Og det er viktig å være klar over at på de områdene jeg snakker om her nå, så står i all hovedsak på de fleste punktene, så står det altså et samlet storting bak. Det er ikke bare noe det hender regjeringen mener, det er et samlet storting. Så er det da regjeringens eiepolitikk, som jeg har beskrivet nå, og så har vi en systematikk i det, som vi har kalt for tverrgående hensyn. Og omstilling her er et sånt område som vi mener at bedrifter med statlig eierskap skal være på. I de tilfeller der Jørnesteins bedrifter for må legges ned, for det de ikke lenger har bærekraft, ja, så bør altså den bedriftene vi er deleier i være et eksempel til etterfølgelse på fåte få til gode omstillinger. Etter først å ha prøvd å, å, å bære de arbeidsplassene som kan bæres. Så... Forskning og utvikling og kompetanseutvikling, der mener altså vi at de selskapene som vi er i skal ha fokus på og tydeligere hvordan vi både satser på forskning og utvikling, men ikke minst kompetanseprogrammer i egen virksomhet. Så er miljøområdet et annet av de nye områdene som jeg understreker speciellt, at vi bør være foregangsbedrifter på miljø, og ikke minst helse, miljø og sikkerhet. Det er en tradition i Norge, blant annet genom det gode samarbeid som de fleste bedrifter har med sine ansatte, at vi gjennom det har utviklet et helse, miljø og sikkerhetssystem som vi forventer at vi skal være ledende på. Etik er ett annet område som vi har stor fokus på. Vi har nå gått og sett på alle selskaper som vi er del av i deres etiske retningslinjer. Noen selskaper har faktisk justert og forbedret sine etiske retningslinjer, Uh, og det er slik sånn at et selskap hadde ikke etiske retningslinjer, det var Kings Bay. De har også fått, uh, fått tida på seg ut året til å få etiske retningslinjer på plass, så at vi liksom har gått igjennom den systematiken før den videre oppfølgingen som jeg beskrev i stedet. Så er vi veldig opptatt av arbeid mot korrupsjon, det kommer jeg litt spesielt tilbake til. Likestilling, der er det så at vi selvfølgelig skal følge de lover som gjelder, men det går an å være ledende og utover det lovverket som existerer. Det samme når det gjelder integrering og det samme når det gjelder samfunnssikkerhet, for mange av de selskapene vi eier i har også spesielle roller i samfunnet og samfunnets sikkerhet. Da må det gode planer for det. Det er är inte ett kart över norrpolen, men det är tvärtom ett exempel på eh, på som har varit i det siste på teman eller ja, på det siste året. Den tänker jag du känner igen. Katarina Aspås för att du som har skrivit eh <laughs> om sultdöd og korruption, det var i förbindelse med Libia, den så kallade Libia saken. Eh vi har Sermak, som ikke minst i forkant av Kronprinsbares besøk i Skile, hadde stort søkelys på sig i forhold til sin måte å drive virksomheten på der borte. Der de for øvrig i Skile fortelte at de var ledende og var med å utvikle. Det samme hjalp marin harvest. Så har vi hatt diskussion om glasuretikk og prat, og eksperter som mener at det norske selskapers etik er pønt. Det må vi sørge for at, at det ikke er en realitet. Eh, og så eh, har vi hatt eh, oppslag om at børskjemper ikke har eh, oversikt. Eh, og den siste eh, saken, slokna etikkstjerne, et eh, selskap som mange har store forventninger til, som er Telenor, som har blitt brukt som eksempel på det å ha helsemiljø- og sikkerhetsstandarder på plass som altså, etter det de også sier selv, hadde brudd på egne etiske retningslinjer og lov i Bangladesh, som media og andre har vært opptatt Det Dette har jeg tatt med for å vise at ikke min selskaper, det staten jeg er, men også andre selskaper, har nå et veldig sterkt fokus på seg for at det vi sier blir etterlevd. Og det skal vi være glad for. Både organisasjoner, Tillitsvalgt i fagbevegelsen eh, og media eh, skal vi være glad for å ha søkelig, selv om noen oppslag kanskje kan føles lite dekkende, men noen oppslag er altså veldig avslørende og nyttige som en del av å utvikle, eh, utvikle bedriftene og virksomhetene videre. Eh, så er spørsmålet, hva gjør vi som eier i sånne situasjoner? I den grad det skjer ting i selskapet som staten er en av eierne. Og da er vi veldig opptatt av å være et som eier. Det betyr at vi, og det og hvis jeg skal bruke tele, saken med Bangladesh og Glamin Phone som eksempel, så var det sånn at det var Tele Nord som varslet oss om den saken, før han hadde vært i media i det hele tatt. Men på bakgrund av det så spør vi selvfølgelig selskapet vad er fakta i denne saken, og hva har de tenkt å gjøre med det. I det tilfellet så ble det umiddelbart sendt folk fra hovedkontoret nedover til Bangladesh, og vi ble løpende orientert om vad selskapet gjorde det er oppfølgingen vår at vi forsikrer oss om at saken hanteras på en bra måte og at vi blir holdt oppdatert og det er en normal process som jeg går ut i fra flere eiere er inne i. Vi er i hvert fall det, når det dukker opp den type saker. I det dette så var jo saken at, det var at selskapet selv som sagt, tok saken på alvor, satte inn tiltak og orienterte oss om tiltak fortløpende, etter hvert som nye tiltak var nødvendig, og det siste var oppfølgingen etter Veritas-rapporten, som fører til nå strukturelle endringer og i styringen av den processen. Så er tilfellet, hvis det ikke er respons i selskapet, ja, da er det så sånn at vi selvfølgelig følger opp mot styret. Og når vi skal på en måte ha en formell rolle til selskapet, så er det sånn for vår del at det er styret vi kjenner som organ, og det er styret vi henvender oss til hvis vi har behov for å gi uttrykk for noe som eier in i selskapet. Den daglige oppfølgingen, faktautveksling og den type ting, skjer ofte direkte mellom selskapet og eierskapsavdelingen. For i eierskapsavdelingen vår, som ligger under mettet, så er det altså sånn at vi har noen personer som har ansvar for hvert av 21-selskapene, og i tillegg så har vi en egen gruppe som nå jobber med oppfølging av de ni tverrgående hensynene, sånn som jeg har redegjort for. der er normale prosessen. Men så er det jo sånn at det, først og fremst så har vi altså eh, mange gode eksempler, og jeg skal nevne noen. For det går jo an å lære av gode eksempler, altså ikke, vi bør ikke bare lære av hverandres feil. Vi kan jo lære av hverandres gode eksempler, og hydro- er jo kjent for og kan dokumentere over tid at i forbindelse med omstilling på de stene der det ikke lenger har vært grundlag for drift, så Hydro utmerket sig med å være med på omstillingsvedtaket. Jeg går ut fra bilder i Fredagsvik at du er enig i det, at det er, liksom, det er liksom en målsetting for styre og administration i Hydro, at det der skal vi være gode når ting er nødvendig. Og Glomfjord er jo ett väldigt godt eksempel på det. Det er den industriarbeidekompetansen som var der faktisk har blitt etter hvert et Plaster. For etableringen, nå tror jeg det 650 arbeidsplasser inne på det industriområdet som tidligere var hydrosområdet, og som Yara nå for så vidt har ansvaret for. Og det er et godt exempel på at det går an å få til nytt basert på den kunnskapen som ligger der. Yara har vært gode på å bidra til å utvikle ny teknologi som kan rense klimagassutslepp, lystgass og har tatt initiativ til å få ned klimautslipp før den fikk pålegg om det. Og det er ganske viktig. Kongsberg-gruppa er veldig gode på forholdet sine ansatte world wide, og har blant annet, som alle selskaper blir, vært veldig strengt på at det skal være organisasjonsfrihet, og helst organisasjoner, og i de land der det ikke er så vanlig som er, og har blant annet utmerket seg med å ha en flad bonusordning til alle ansatte, enten de jobber i India eller i, i, i Norge, noe som selvfølgelig gir en stimulans og en implementering av det vi liker å tenke på, som er den norske modellen, som er veldig, veldig bra. Men så kommer vi også opp i mange dilemmaer. Alle selskaper som skal jobbe internasjonalt særlig gjør det. Vi kommer på i dilemmaer knyttet opp imot barnearbeid. Vi kommer opp i dilemmaer knyttet opp imot miljøhensyn, helse, miljø og sikkerhet arbeidstakerenes rättigheter og så videre. Og her har jeg tatt med eksempler fra Transparency Internationals oversikt over i hvilke land du har mest utsatt for bli komme i kontakt med korrupsjon. Det, det sier veldig mye om forskjellen på de stene norske selskaper skal engasjere seg. Eh, og vi vet at eh, ja, Hydro har blant annet en praxis som tilsier at det blir ikke betalt i krone ekstra for å få ting tolklarert det gjør at det tar noen uker ekstra noen ganger å få ting igjennom tolla men de følger altså det prinsippet veldig bra eh, for å ta det som et eh, eksempel eh, og så kan vi se da det her dilemma her i forhold til nå har jeg nevnt Bangladesh og det ligger der eh, jeg vet at Telenor har hatt spesiell oppmerksomhet mot korrupsjon i Bangladesh Eh, men det er altså, det, det synes jeg vi kan bruke som et eksempel på det selve hoveddilemma vi står i. For det er nemlig enten det gjelder korrupsjon, eller det gjelder barnearbeid, eller det gjelder HMS. Så er spørsmålet, ska vi, vi vente med å gå in i de landene til situasjonen har blitt bedre? Eller sagt på en måte, skal Telenor sørge for at vi kjøper sine master fra et europeisk land? Hvis de skal være i Bangladesh? Ja, eller skal vi gå in og prøve å bidra til en positiv utvikling i retning av det bedre? Og det er ubehag med å bli utfordret på våre holdninger i mange av de landene. Standardene våre må være strenge, men vi er altså genuint for at det norske bedrifter... Ska også være i vanskelige land, få gjennom sin tilstedeværelse og bidra til å heve standarden på områder som vi kan noe på, og være krevende som kunde og som aktør i de landene. Så vi forventer altså at de norske selskaper bruker lokale leverandører, ikke minst i fattige lande. Men det stiler altså ytterligere krav til kvalitetssikringen, at vårt eget regelverk blir følt opp. For alternativet er jo ikke å bidra positivt i de fattige landene, og det synes ikke vi er noen løsning. Da vil vi helge velge den vanskelige veien, men den veien som faktiskt bringer noen av de landene fremover. Så har vi her eh, tre seriøse menn. Og tror meg ikke det ikke var det beste bildet vi fant av dem, da kan dere selv tenke dere... Men det er altså ett godt eksempel på noe som er en fordel i den norske modellen, som handlar om det samarbeid vi har mellom bedriftseierer, de ansatte i bedriftene og myndighetene i Norge. Og det mener vi er en av de kvaliteter som vi kan bidra og ta med oss ut for det. Det har ført til godt samarbeid. Jeg er ikke noe om at vi Sermak og Marien Harvest sine tillitsvalgte, på som de nå er, liksom blir en del av oppfølgingen av skilet så gir det en tryggere uh, situation og for de som er i arbeidssituasjonen i Chile, for eksempel, det går an å bruke den kompetansen som vi har internasjonalt. Det har i Norge ført til et godt samarbeid, det har ført til trygghet for ansatte, ikke minst så har det ført til at vi kan foreta omstillinger under trygghet, uh, og det har ført til at vi har få arbeidskonflikter sammenlignet med alle andre land i Europa. Så er spørsmålet da med det utgangspunktet, og er veien videre? Eh, og den eh, ser svingete og kronglete ut. Eh, men jeg mener altså vi ska gå den. Eh, og eh, selskapets arbeid blir da det aller, aller viktigste. Eh, for det er der ansvaret for oppfølgingen må ligge. Eh, så må vi som eier... O andre ærer, mener vi har en professionell utøvel av det eierskape, allså har tilststrelig insikkt og oppfölling og bevisthet som æger til at det berifftene fører. Je vi si støtte på denne blant sine sineærer. Vi kommer til å ha streng oppfølging av det med samfunnsansvar, og vi kommer nå, holder nå på å jobba med en ny stortingsmelding om samfunnsansvar. Den blir lagt frem av utenriksdepartementet. Og hvis noen lurer på åfri at verden blir det, ja, så er det fordi at, så det fordi at det, for det første så har dette veldig mye med vårt internasjonal omdømme å gjøre. Det har veldig mye med internasjonal aktivitet å gjøre. Men vi synes også det har vært rektig for regjeringen å understreke at dette er ett tema som vi ikke bare tar opp som eier, men som samfunn og som myndigheter med forventninger i forhold til alle eh, bedrifter. Eh, og så er jeg veldig glad for at vi har altså mange som jeg vil kalle hjelper her og pådriver her. Jeg spør norsk folkehjelp råd hvis det er spørsmål om NAMO, for eksempel den gangen det var spørsmål om NAMO's eh, forhold til teledefense og, og eh, klasevåpen, som det visste det ikke var noe i, men da er det godt at vi har organisasjoner som er gode på den type ting. Eh, Red Barnas, eh, jeg vet ikke om Gro Brekken er her nå. Du var i hvert fall påmeldt. Hei! Du sitter i bedriftsforsamlingen i Statoil Hydro, med den kompetansen du har på barnearbeid, ikke minst. Altså det å bruke organisasjonenes kompetanse, tror jeg bedriftene og vi som eier bare må bli flinkere til fremover, for veldig mange av dem har god kompetanse, og noen ganger på spesialområder. Så det tror jeg blir en viktig del av, eh, av jobben fremover, og jeg er glad for at vi har ikke bare kritiserende, men seriøst kritiske medier som går grunnig in og stiller kritiske spørsmål med selskapene og vår oppfølging av Selskapene. Så det jeg ønsker er med utgangspunkt i det til alle som er her, private eier her, organisasjoner og andre som er interessert i, uh, i sosiale hensyn i vårt internasjonale uh, arbeid, velkommen til samarbeid for et bærekraftig næringsliv, og da bærekraftig i form av økonomisk, miljømessig og sosialt.